Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua astăzi să vorbim despre taina pocăinței sau, cum îi se mai spune, taina spovedaniei sau a mărturisirii. O întrebare firească pe care și-o poate pune oricine. Cine poate să spovedească sau cine este săvârșitorul tainei pocăinței? Domnul nostru Iisus Hristos a dat puterea de a ierta păcatele Sfinților Apostoli și urmașilor lor, adică episcopii și preoții. Noi, în mod obișnuit, ne spovedim la preot. Preotul primește harul preoției prin taina hirotoniei de la episcop, dar pentru a spovedi, el trebuie să fie și duhovnic și acest dar și misiune specială, în același timp, le primește tot de la episcop atunci când episcopul constată că el, preotul, este capabil, vrednic și înțelept pentru a săvârși o taină atât de importantă cum este cea a mărturisirii. De aceea pot fi și preoți care pot să fie hirotoniți duhovnici mai târziu sau chiar niciodată. Dar atunci când cineva a devenit prin hirotonie preot și duhovnic, el are și permisiunea de a spovedi și puterea de a ierta păcatele. Trebuie știut că Harul Dumnezeu continuă să fie lucrător chiar și atunci când preotul are păcate personale și aceasta pentru că Harul lucrează prin preot chiar dacă el are păcate spre mântuirea celorlalți. Nu spunem lucrul acesta pentru a încuraja starea de păcat a preotului, care de altfel este mereu chemat la sfințenie, ci pentru a încredința pe credincioși de lucrarea permanentă a Harului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Și apoi sunt unii credincioși care spun că nu-și pot găsi duhovnic, tocmai pe considerentul că îl judecă pe preot. Aceștia, în fiecare preot, văd doar nevrednicia. Trebuie să înțelegem că aici este lucrarea celui rău, care îi face pe creștini mai întâi să comită păcatul de a judeca și apoi, cu un motiv, după cum am văzut fals, îi și îndepărtează pe creștini de spovedanie. Îmi vine în minte ce spunea un mare duhovnic grec, părintele Epifanie Teodoropolos. Nu avem atâta nevoie de duhovnici sfinți, precum avem nevoie de sfânta ascultare. Asta ne lipsește. Oare toți sfinții mari ai bisericii au avut duhovnici sfinți? Nu. Ceea ce au avut a fost sfânta smerenie și sfânta ascultare. De aceea s-au și sfințit. Voi continua să citez din cartea părintului Epifanie. Cineva l-a întrebat. Părinte, dacă în ciuda încercărilor cuiva nu reușește în alegerea duhovnicului lui, ce se întâmplă cu problema ascultării? Și iată răspunsul părintelui Epifanie. Ci se pare, fiule, că Dumnezeu îl va lăsa neajutorat? Văzând buna lui intenție, va lumina pe duhovnicul său ce să-l sfătuiască. Și chiar dacă l-ar sfătui greșit, Dumnezeu Va prețui ascultarea ce o va face și va afla o modalitate încât, chiar și greșit sfătuit, să se întoarcă spre binele lui. Iată lucrarea Harului, care pentru cei ce au dragoste și smerenie rămâne totdeauna lucrătoare, dar din fericire cei mai mulți preoți lucrează cu frică de Dumnezeu și astfel zidesc sufletele Cioașilor. Să mergem cu încredere, cu smerenie și să câștigăm folos duhovnicesc prin sfânta spovedanie. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!